um hobbita Bókin fjallar mjög um hobbita Af henni getur lesandin í margt ráðið um síðurðera og sögu Frekari lærdóm má draga af því úrvali úr rauðskinnu vestmæris sem út hefur komið undir heitinu hobbitin Súsaga er sótt í fyrsta hluta rauðskinnu sem sjálfur bilbó skráði en hann var fyrsti hopbitin sem hlaut allþjóða frægð. Hann nefndi þann þátt út og heim aftur, því að þar lístan för sinni í östurveg og heim aftur miklu æfintýri sem síðar átti eftir að tengjast til miklu aldakförfum sem hér verður frá greint. Sjálfsagt vilja margir fá að vita eitthvað meira um þessa óvenjulegu þjóð engum ef þeir hafi ekki lesið fyrgreinda bók skal hér gefið stutt yfirlit yfir helstu drætti í hopitafræðum og fyrgreind saga endum elska friðsæld og næði og umfram allt velplægðan akur. Byggðir þeirra eru ákaflega vel yrktar og mynda vel skipulegar sveitir. Þeir hafa aldrei haft neitt áhuga nýjavit á flóknari vélum en smiðjubelg, vassmillu og vefstól þó þeir séu annars engar leggnir að beita verkfærum. Frá fyrstu tíð hafa þeirra jafnaði þeir reynt að sneiða hjá stóra fólkinu eins og þeir kalla okkur og nú orðið hafa þeir beig af okkur og gerast því aði vandhittari en Þeir hafa skarpa sjón og næma heyrn og geta verið liprir og snarir í snúningum þó þeir séu nokkuð feitlagnir og festaslega fremur sílalegir Frá því fyrst er vitað voru þeir gættir þeim hæfileika að geta horfið skyndilega og hljóðlega úr auksin og kom fá þeim einmitt að góðum notum þeirir vildu snið ganga stóra fólkið ef da kom ó nálækt þeim þeir þjálvuðu þennan hæfileika með sér sem sjónkvervinga list svo mönnum virtist að galdri líkast hitt er þó réttara að hobbitar hafa aldrei lagt stund á neinskonar fjölkingi felu þeirra er að hluta til meðfæðt en stafar líka að því hve vel þeir kunna á náttúruna og er óhugsandi að stærri og þunglamalegri þjóðir geti leikið þá list eftir þeim. Hoppitar eru smávaxnir, minni en dvergar að þó ekki lægri en þeir í loftinu svo neynu nemi en ekki eins ábúðarmiklir. Líkamshæðera er nokku misjöfn á bylinu milli tveggja og fjögura feta eftir okkar mælistyku Þeir segjast sjálfir hafa farið heldur minkand upp á síðkastin svo nú náuði sjaldan þryggja feta hæð, þótt áður fyrr hafði það verið algengt Í rauðskinu segir að bandóbras tóki bólabrestur sonur Ísarngríms annars héraðs hoppidarnir sem saga þessi greinir frá voru glaðsinna á friðar og velsældartímum sínum. Þeir báru lítklæði og hafðu sérstakt dálæti á gulum og grænum lít. Þeir fóru sjaldan í skó því að þykildi var undir í en fæturnir annars kaflóðunir með roknu hári sem líktist höfðhárinu oftast skollitað. Skósmíði var sú handið sem er lögðu hvað minnsta stund á en voru annars hægir að framleiða ímisskonar áhauð. Leitir og hýreyðir, á vörum þeirra vakti að jafnaði hlátur og ljúfur var þeim matur og drukkur. Víst hlógu þeir, átu og drukkur bæði oft og af hjartans list. Þeir höfðu gaman af léttu spögi og vildu helst snæða í sex mál á dag ef þess var nokkur kostur. Þeir voru ákaflega gesturistnir og vislugladir, höfðu ómælda ánægju bæði af því að færa og þykja gjafir. Þó fáleikar yrðu síðar með mönnum og hoppidum er ljóst að þeir eru miklu skildari okkur en álvar og jafnveld vergar. Forðum tölöðu þeir mannamál á sinn hátt og höfðu líkan smekk og um menn. Nú verður hins vegar ekki úr því skorið hvernig þeim skildleika var háttat. Rekjam á uppruna vera aftur á svokölluð forndægur en menn vita þó fáttum þá tíma. Helst er að finna heimildur um þær aldir hjá álfum en sá hængur er að, að þeir fjallanær eingöngu um eigin sögu sjaldanum menn og sniðganga með öllu hobbita. Samt er ljóst að hobbitar hefðu lengi lífað í friðu og farsælt á miðgarði, áður en aðrar þjóðir urðu þeirra varar. En þar sem veröldin var fulla fjölda annara furðu verka, fannst mönnum þetta smá fólk ekki skipta miklu máli. Á dögum bilbós og arðtaka hans fróða, vörðu hoppitar skyndilega og án þess að sækjast eftir því, bæði hlutgengir og heimsfrægir og kom fram með staða þeirra vitringum játsum höfðingjum mjög á óvart. Nú er löngu liðin þriðja öld miðgarðs og síðan hefur landið tekið miklum stakkaskiptum. hopið þar orði litla hugmyndum hvaðan þeir komu því að þeir lögðu sára litla stund á annan fróðleik en ætt fræði þó voru nokkrir engum af rótgrónum ættum sem grúskuðu í bókum og söpnuðu jafnvel sögnum frá álfum, dvergum og mönnum um liðna tíð og fjarlæg lönd en sjálfir höfðu þeir ekki varðveitt neina skráðar heimildur um sögu sína fyrir landnám héraðs og elstu munnmælasagnir náðu sjaldnast lengra aftur en til þjóðflökku tíma svo kalladra af þeim sögnum ásamt sérkennilegum orðum og síðum sem haldist hafi við líði má ráða að hoppitar höfðu fyrir ævalöngu flutt sig vestur á bógin ásamt með mörgum öðrum þjóðum í elstu sögnum þeirra glittir í liðna tíð þegar þeir byggu nýrst í andvinjardölum Mittli stóra grænaskóar og þóku fjalla óvíst er hvað hratt þeim á skrið út í erfið á háska samlega þör yfir fjöll og fyrnindi til eriador í myrkustu sögnum þeirra er drepið á fjölgun manna í landinu og einnig á einhvert skugga sem bar yfir skógin svo hann myrkvaðist og var upp frá því nefndur myrkvíður Áður ennir lögð á fjöllin höfðu hoppitar aðgreinst í þrjá all ólíka ættflokka strífætlinga, stumpa og glóskinna Strífætlingar voru þeldökkir, smágerðari og minni en hinir Þeir voru skegglausir og skólausir, vel limadir og heldur sig helst í hlýðum og hálendi Stumparnir voru þrekvaxnari og stærri veksti en aðrir hoppitar stórhendari og stórfættari og heldur sér mest á sléttum og árbökkum glóskinnar voru ljósari á húð og hár en hinir kynþættirnir, herri og grenri þeir undu sér best í trjám og skólendi strífætlingar höfðu fyrr á tíð haft náinn samskipti við dverga þegar þeir byggu við fjálsrætturnar Þeir fluttust fyrstir vestur yfir og sveimuðu þá víða um Eriador, allt til vindbrjóts. Á meðan hinir kynþættirnir sáttu enn kyrrir í villulandi. Þeir voru ósviknustu hobbitarnir og langfjölmennastir, neyðastir fyrir að taka sér fastan bólstað og heldur lengur en aðrir hobbitar í þann sið forfæðrana að búa í jarðgöngum og hólum stumpar byggu lengi á bökkum andvins, mikla fljóts og voru ekki eins mannfælnir þeir hældu af stað á eftir strífæklingum og fyldu ánum beljandi og grámu til söðurs á þeim slóðum milli þarbaðs og landamæra dunnlands höfðust þeir við áður ennir sneru norður vestan fjalla glóskinnar voru fámennestir og byggu í upphafi norðar en hinir ættflokkar hopita. Þeir áttu meira vingott við alfa en venjulegt var meðan hopita og voru betur gefnir til munns en handa og söngvarar góðir. Frá fornum fari voru þeir meira fyrir veiðar en akurirkju. Þeir lögðu á fjöllin norðan Rófadals og fyltu síðan fölvá suðróbóginn. Brátt runnuð þeir þó saman við hina kynþættina tvo sem komnir voru á undan þeim yfir fjöllin og urðu afkomendur þeirra síðan oft í fremstu röð í ættum strífæklinga og stuppa því að frá þeim kom meiri dirfska og ævintýra gyrni. Ennmátti á dögum bilbós merkja viss glóskinna einkenni í fóruðstu ættum á borð við tóka og buksveitarstjóra. Í vestur hluta Eriador hittu hoppitar fyrir bæði menn og alfa, búsetta á svæðinu milli þókufjalla og hlúnfjalla. Þar voru síðustu afkomendur mannkonunga þeirra er dundanir nefndust. Þeir hafðu uppháflega komið yfir úthafið frá vesturveröld en fór óðum fækandi og var norðurríki þeirra því víða að leggjast í eiði svo að landrými var nóg fyrir að Leið ekki á löngu, áður en hoppidarnir, mynduðu þar skipuleg samfjölag. Á tímum Bilbós voru gömlu landnáminn flest grafin og gleymt. Þó var eitt helsta landnámið enn við líði, þó að byggðin hefði dregist saman frá því sem áður var. Það var Bríhreppur ásamt samt sjatskógi þar um kring, en hann var um 40 mílum fyrir raustan hérað. Ugglaust var það um þær mundir sem hoppitar lærið að skrifa og tóku að skrá fræði sín. Þeir námiðaða dundunum sem aftur hafðu lært þá list af álfum einhver tíman forðum daga. Um svipað leiti glötuðu hoppitar upprunalegri tungusinni og tóku síðan að tala samtunguna sem líka er kalluðu vestræna. Og hún var áður það tungumálið sem talað var í gjörföllu ríki konungana allt frá Arnor til Gondor og eftir endilangri sjávarströndinni frá Belfalas til Hlúnflóa. Þó var veittu þeir ími stöku orð úr forntungusinni, svo sem mánaða og dagarnöfn sem og mörg eiginöfn. Nú var að því komið að sakna tími tæki við af munnmælum um leið og hoppitar tók upp tímatal. Þeir miðuðu við árið 1601 á þriðju öld þegar bræður tveir, markus og Blankús, af ættflokki Glóskinna, lögðu upp frá brýhreppi. Þeir höfðu fengið leifi yfir konungsins í fornistu og hældu yfir fljótið barandúin í fararbrotti fjölmennra hoppitaflokka. Hér er skýring. Sankur. konungur hins nyrðri ættboga sem leiðundir lok með arviði 300 árum síðar skýringu líkur Þeir fóru yfir steinboga brúna sem enn stóð þar frá því á blómaskeiði norðuríkisins og námu allt svæðið frá áni og út að ytri ásum Ekki var annars að þeim krafist en að þeir hældu brúni vel við ásamt öðrum brúm og vegum á svæðinu greiddu boðber um konungsveg og viðurkendu forræðjans. Það var með þessum atvikum að upphófst jafnframt rýmtal hérðs, RH. Árið sem hobbitarnir fóru yfir brúna vínið, eins og þeir kölluðu ána, varð ár eitt á hérði og upphaf tímatalsverra. Skýring Ártöl þriðju aldar sangvæm tímatali álfa og dundana reiknast því einfallega með því að bæta 1600 við ártöl héraðsins skýringu líkur Hobbitarnir festu fljótt tryggði nýja landið í vestri en í því að þeir færðu sig þangad hurfuðir aftur úr sögu manna og álfa meðan konungsvaldið ríkti töldust þeir þegnar þess þótt þeir lítu í reynd aðeins eigin höfðingjum og létu sér lítlu skipta hvað gerðist utan hérðs að eigin sögn sendu þeir að vísu nokkrar bógaskittur til loka orustunar við fornistu gegn seðskrattanum af angmar en þess er þó hvergi getið í sögum manna í þeim á tökum leið norðuríkið undir lok Hobbitarnir köstuðu þá endanlega eign sinni á hér að, kusu sér fylki úr röðum eiginhafðingja og skildi hann ganga inn í þá tegn sem konungurinn hafði áður haft. Svo liðu þúsund ár án þess að þeir eru nokkuð fyrir barðinu á styrjöldum. Lengstum var það blómatími og engum fjölgaðu þeim ört eftir að svarta pláan var hjáliðin RH-37 og fram til hinna miklu hörmunga langa vetrar og hallærisins sem fylti í kjölfar hans þá hrundu þúsundir hobbitar niður en um þær myndir sem þessi saga gerist var hungursneyðin RHL 1158 til 60 að eins orðin fjarlæg sögn úr djúpi fortíðar og hobbitarnir þekttu nú aftur ekki annað en allsnæktir Landið var fjarska frjósamt og gjöfult. Þegar þeir komuð þangað láða því auðn og órækt en þar áður hefði það verið vel yrkt og sagt var að konungurinn hefði þá áttar fjölda jarða, akra, vínekurur og víðáttu yll og skóður. Inni voru hundrað og mílur og hundrað og norðan frá heiðunum suður til mýraflóana allt það landsvæði nefndu hoppitar hérð það var allt umdæmi fylkisins vel skipulögð byggð notalegur afkemi handa hoppitum og þar unduð er vel við sinn hlut og letu sig æminna skipta hvað var á seyði annastadur í heiminum eða hvaða skuggaverur þar væru á kreiki Loks fóru þeir að ímynda sér að það væru svo sjálfsöð mannréttindi sæmilega skynsams fólks að friður og allsnættir ríktu allstaðar í miðgarði að það þyrt ekki einu sinni eða orðum að því. Þá lokuðu þeir augunum fyrir öllum hættum, glemdu hreinlega því litla sem er höfðu komist á snóðir um vendarana og letu sig engu varða þá eilífu baráttu sem nöðsynlega var til viðhalds friði á héraði enn var vendarhendi haldið yfir þeim en þeir hirtu hvorki tilinni frá um það Engin af ættflokkum hoppita hafði nokkru sinni verið herskár og þeir höfðu aldrei barist innbyrðis Í fornöld höfðu þeir að vísu oft orðið að grýpa til vopna sér til varnar í viðsjáðli veröld en á dögum bilbós heyrði slíkt fortíðin til Hynsta orustan sem þeir háðu Löngu áður en þessi saga byrjar og raunar eina orustann sem vitaður um á héræði stóð löngu fyrir minni núlifandi hobbitar. Það var orustann á Grænu völlum RH 1147. Þegar bandó brast tók í tvístraði innrásarliði orka. Nú var veður far líka mildara en forðum. Áður slættust ulvar oft þangaða norðan í leitað bráð á köldum og snjóðungum vetrum, en þekktust nú einungis af sögnum öldunga. Samt voru enn varðveittar á héraði tölöverðar vopnabyrðir, en mest voru þau höfð til skrauts á vekkjum og yfir arinhyllum eða til sínis á þjóðminjasafninu í stóru gröf sem nefnt var Malmhúsið því að hoppitar kölluðu hluti sem þeir hafðu engin nót fyrir en týndu þó ekki að farga maðumir. Þeir fylltu venjulega hýpílisín af þessu dóti, möðumum og langflestar gjafir sem þeir skiptust á voru ekkert annað en maðmir. Þó hoppitar hefðu nú um langan aldur búið í hólífi, friðsældar og andvaraleysis voru þeir þó enn furðu helsuhraustir og harðgerir Engin skildi ætlað auðveldir þið að yfirbugað á nýja að þeir letu drepa sig án þess að veita viðnám ef til þess kæmi Þeir gátu verið þólgóður í raun og staðið af sér óveður og orrafíð Þó þeir væru óseðjandi sælkerar, gátu þeir líka verið ótrúlega næjusamir gallstætt útliti sínum útstæðum maga og búsnu andliti. Þeir voru seinnfréttir til vandræða og gerðu sér ekki íþrótt að í að drepa aðra, en voru harðgerir og kunnu vel að fara með vottn ef áður þurfti halda. Þá fór saman hjá þeim bokfimi og skerp sjón, svo að örvar þeirra geiguguðu ekki. En ekki þurfti einu sinni boga og örvar til. Því ekki þurfti annað en að hoppiti beigði sér niður eftir steini, þá var vissara að hafa sig á brottið skjótasta. Dýr sem flæktust inn á akra komust líka fljótt að raunum það. Áður fyrr byggu allir hoppitar í jarðhólum og enn kunnu þeir bestu við sig í slíkum vistarverum. En nú komust þeir ekki lengur hjá því að reisa sér ofanjarðarhús. Á dögum Bilbós mátti segja að það væru helst þeir ríkustu og svo aftur þeir fátækustu meðal hoppita sem viðhjældu hinni gömlu bústaða hefð neðanjarðar. Fátæklingarnir byggu sum sé í frumstæðum grenjum, verstu hólum með einum glugga eða engum. Þeir efnuðu gerðu sér hins vegar viða miklar útfæslur af gömlu jarðhýsonum. Annars var ekki á hverju stráði nógu djúpur jarðvegur en fyrir verulega rúmgóð og kvíslótt göng sem voru kalluð smjálar. Með síaukinni fólksfjölgun komust hoppitar ekki hjá því að fara að reysa sér ofanjarðar hýbíli, jafnvel á hæðóttu landi. Í gömlu byggðunum, hopptúni og tókabirgi og aðal byggða hverfi héras, stóru gröf á hvítu ásum hafði nú risið fjöldi húsa úr timbri, grjóti og múrsteini sérstaklega bara á því að malarar tresmiðir, kallarar og aðrir handverksmenn reistu sér þann í hús sumar þessara stjætta höfðu raunar löngu áður farið að reisa sér atvinni húsneiði svo sem skemmur og smiðjur ofanjarðar meðan þorri hoppita helt enn til í hólum Sagan segir hinsvegar að meskisbúar við brúna vín hafið fyrstir sveitabúenda orði til þess að reisa út í hús og hlöður en Þeir í austfjórðungi voru frekar stórvaxnir og lurarlegir og fóru í dvergastíumvél í úrkomum Það var almennt vitað að þeir væru mest komnir af stumpum eins og skekk íjungur margraðeira síndi enda höfðu íbúar meskis og buksveitar austan pljótsins flestir komið til héras sunnanað en viðgengust þar mörg óvenjuleg nöfn og undarleg orð sem ekki voru við höfð annarstaðar á hérari ef að líkum lætur lærðu hoppið þar húsagerð af dúndunum eins og aðrar yðnir þó gætu þeir að hluta hafa lært listina beint frá álfum sem höfðu kentana mönnum í árdaga Tignir háálfar höfðu enn ekki með öllu yfirgefið miðgarð heldur höfðust við vestur í rökkurhöfnum og hér og þar annar staðar í grændri hérð Þrýr æfafornir álva turnar stóðu enn á turnhólum handan vestur mæra hérðs og hvort sem hoppitar lærðu húsagerð af álfum eða mönnum aðlöguðu þeir eigin þarfum Þeir voru líkt hrifnir af turnum Húsin voru vanalegast löng, lág og notaleg. Fyrstu húsin sem þeir reistu sér voru raunar ekkert annað en yfirborðslegar eftirlíkingar af smjálum, þakin grasi eða hálmi eða með torfþaki og veggirnir búnguðu út. En það gilti nú aðeins um allra elstu húsin frá upphafi hérasbyggðarinnar og síðan hafði húsagerðeira tekið framförum bæði eftir ábendingum dverga eða þeir fundu það sjálfur upp Það sem enn var sérkennilegt við húsagerð hoppita voru kringlóttir gluggar og jafnvel kringlóttar dyr Oft voru hús og jarðhýsi héras hoppita nokkuð rúmgóð en það hýstu oft stórar fjölskyldur Bilbo og Fróði voru þó engleipir og skáru sig úr í því sem mörgu öðru, sem og vináttu tengslum sínum við álfa. Stundum lifðu margir ættliðir saman í sátt og samlindi, að mestu leiti, í einum og sömu ættar en þá greindist oft fjöldi smjálgreina út frá þeim. Þannig höguðu til dæmis tókarnir við í stóru smjálum og brúnburkarnir í brúnkvólið. Hoppitar voru fátæma ættræknir og fylgdust náið með öllum fjölskyldumálum og mægðum. En þeir teiknuðu upp viða mikil ættartræ með ótal álumum. Hvenær sem fjalladur um hoppita skiptir því miklu máli að muna hver er skildur hverjum og hvernig. Ekki væri vinnandi vegur að setja upp ættartræðera hér í bókinni og það þó ekki væri nema fyrir heldri hoppita sem uppi voru á þeim tíma sem hér er um fjallað. Ættartölurnar aftan í rauðskinnu vestmæris myndu einar sér fylla væna bók og vera frámunalega leiðinlegar aflestrar fyrir alla, nema hoppita. Sjálfir höfðu þér hins vegar sérstaka ánægju af lestri slíkra ættartalna og vildu helst að það væru sem allra smásmjögulegastar. Þeim fannst að bækur ætti að vera fullar af staðreindum, helst staðreindum sem þeir vissu sjálfir fyrir, en skýrar og skipulegar og lausar við mótsaknir.